פרק ג' וישכם יהושע בבוקר וייסעו מהשיטים ויבואו עד הירדן הוא וכל בני ישראל וילינו שם טרם יעבורו. ויהי מקצה שלושת ימים ויעברו השוטרים בקרב המחנה ויצבבו את העם לאמור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 היום הזה אחל גדלך בעיני כל ישראל, אשר ידעון, כי כאשר הייתי עם משה, אהיה עמך. ואתה תצווה את הכהנים נושאי ארון הברית לאמור. כבואכם עד קצה מי הירדן, בירדן תעמודו. ויאמר יהושע אל בני ישראל, גשו הנה ושמעו את דברי אדוני אלוהיכם. ויאמר יהושע, בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם והורש יוריש מפניכם את הקנעני ואת החיטי ואת החבי ואת הפריזי ואת הגרגשי והאמורי והיבוסי. הנה ארון הברית, אדון כל הארץ,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 ויעמדו הכהנים נושאי הארון ברית אדוני בחרבה בתוך הירדן, אכן, וכל ישראל עוברים בחרבה עד אשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן.